قران اوطاری باندې کو د مولانا لیاقت علی السيد <سؤال> دا دوره تفسیر القران په مدرسه دار القران کالو خار کې په سن 2006 کې شیدل دديده میلایده پته واسطۍ ارشاد ته د سنت کې اسټ اېن سیریز مرکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې مینټور جګیاره صوابي پرایډر انور شریف په هیدي مودل نمبر 035710124 ګوري ولی و تاسو میچ کم دینو ډیوټي ته کم دینو ډیوټي ته تاسو ځاګنه پيش کوی وکیلو جایت وکیل نه پيش کوی الله وی ماله مثال نه ګوري خپل پیدای شعر کلره چې تمه بغیر د چانه پیدا کړی تمه بغیر د شپارس پیدا کړی مند خپل پیدای دا سر ګان دی دا نه ځان تخ کار کې لبیا سوئی قالا وایده مې اله زاما سو بجو داډو کی وہی رمیم او چی شدہ زرے زرے ودا قیامت تنکار کی زجر پی انکار د قیامت قول پیغمبر آئیو حیحاللزی جو اندر کی وداڑو کی آغازاتو انچہ آہا چی پیدا کردی لرا اول مرہ پاول پیرا کی وحوا دغا اللہ بکل خلق علیم پا پی پارو پیدا کونکی باننے پودے ہاری اوسیز باننے پودے اللہ اللہ زیغاللہ جا اللہ کمچی پیدا کلی استاد پارا من الشجر الاخذر نارا داغه نهغاین کې نه راورو ورو دغ شنی وې نه ن را ورو غې فاره او مری خهبهکې د دو بتیري چېه یو بل سره تکراو ک نه د هغ نه وور پیدا شي یا دا عامې ونشري نه دا خشاک دپاره فځانته په دغه وقعې تااسو د هغې نه توو کېدون نور بالائ او لیس لزی آ نه د على سماواته چې پیدا کړل اسمانونه ور اراد مز کې بقادرن طاقت لرونکي علا ان يخلق اج پیدا کی مثل هم فشارندین اور بلا ولنا وهو الخلاق العلیم الله پیدا كون کې د پوج پرس باندې انما برو دیش کا حکم داو ایزارا دا کله چرادو کې شین یو سستا ايقولا دا چې ویله وغه تار کنه شاف یکن نشا فسبحان الذی سمردلیلو پس پاک دی ذات در لید شریکانو نا بیدی هی پلاز دا دار که ملکو تا کل شین اختیار داری و سیز دی ویلی دی اللہ تا ترجوون و پس کول بشی سورت نزول که شپک پنز رستو پس در سورت الانعام نا نظر شوری داو در سورت عجز الخلائق آجزی در مخلوقات دی سورت که آجزی در مخلوقات ذکر کوله. دا داور صورت ماخې صورت سره ربط او تعلق ماخې صورت کې دستور او د دس نړ او د سپومې د بیانکو د دی صورت کې اجازه دنبي عليه السلام بیانو زکه دا صورت دې صورت په یو ځای راوړ یا ماخې صورت کې دره آیت کې بیان شو یعنی اخري آیت کې فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان پس پاکيزه د لا د شریکانو نه د دې سورت خاتمه پس وکړه فسبحان و از دې سوره د مخکي سورت خاتمه پس سبحان ار دې سورت خاتمه په لفظ د تحمید سره والحمد لله رب العالمين صفاده خو توبه ولا لردی سبحان الله والحمد لله ادو کلمات یوکل نن ردی سوت خاتمه په سور فن نو مخ کی دیبل سورته او سورته سواعد نو صافات د غی خاتمه په تحمید سره زکه دا سورته دی سورته فسيو دی راول یا مخ کی سورته کې بیان شو د پنځو سایت کې وی قالوا يا ويلنا من باسننا من مرقد او عيد هي هلاف شو مونگا قالوا ابو عيد يا ويلنا هي هلاف شو مونلرا وتبو برباتي مونگا ندي سورت کې آیت کې وایي دې سوره آیت پنځشتم کې وایي چې هلاف شو ولي ما واقفوهم ان دا هم مسولون مالاکم لا تاسورون او در دا مشرکان ځقاینې تپوس کول شي مالکم لا تاسورون شوې تااصله را چې د یو بلیمدن نه کوئ س چل شویدید چې د یو بلیم دا نه کوئ ځکه دا صورتې د سرت پسې یو زی راړه یا مخکې صورت کې ته او آیت کې بیان شو. قطة تر حيات كي شو وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقًا وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقًا بيان اي مغلة مثالونا اي ارکل ري خفل پیدائشو خفل پیدائشو ارکل ري ندير صورت كي وي شپال سمعتو گوره دير صورتا شپال سمعت اعظامتنا وكننا ترابن وعظامن ا ان علم مبعثون ای زامتنا او کنا ترابن وای زمان ایا کل جمش مونگا اف شمونگا خور یو زری زری اډو کی ا بیا مونگا دوباره ژوند کول شو لزکه دا سورته دی صورت په یو ځای راول یا دا 78 کې پاره کې تیر شو بلک کې ایت کې او قالو یا وی لنا من باسن د پنځو شتمه آیت قالوا یا ویلنا من با اسنا وايبدی حی افسوست منګلرا یا حال شومنګا چا پاسول منګا د ارامنه د دې صورت کې شلمه آیت کوي دلته وایي وا قالوا یا ویلنا هاذا یوم الدین م حی افسوست منګلرا دا په شو داس دا قیامت قیمتته منږ بندې راغله ځکه دا صورتې صورتت پس او زیره وړو یا مخص صورتت کې تیر شو لا ست او نه نصرم بایدیمداد نشک کولی د او بل سره لکه مکې پ او اویت ک تیر شو لا ستې او نه نصرره هم دی امداد تااق نه لري د داد کولودي سره کې امداد بوله نداری زکا دی تباویلشی چهوه دروائی ده قصدی دیجتماعید که وقیفو هم انده مسئولون او دروائی تدی نا شي چې تاسو دیو بل امداد ولی نکوه خلاسر و صورتا دی صورتنا دروب ای رابع و او په دی که دری صورتو نری صورت صحفات سوره السعاد او سوره الزمر دا دری دې سورتونه د قران کریم د سلورم یې دویم باب کې د پدی سورت کې سوره السعاد عجز عجز خلق بیانې عاجزی د مخلوقات بیانې نو سوره السعاد کې بیاوي چې ابتلو بالمصائب امتحانات په دې باندې لپسوت از عمر کې خلاصا فعبد الله مخلصین له الدين فعبد الله مخلصین له الدين التاخ العشره وتا چالاته مخلوق عجز ده امتحانات پر ازي نو عبادت او د یو الله پکار ده فعبد الله مخلصین له الدين لا مختصره ولا سقه د دې زمبابو دی صورت کې ایجز د مخلقات ذکر کئی او ده فرشتو بیانوي او ده شپک و انبیاء علیه مسلامو داغی واقعات ذکر کئی ده سا تفسیلی ذکر کئی او ده سا اجمالی ذکر کئی دی ترکی سرا او تخفیف دنیوی یر د عذاب د دنیا ور کئی ده زجر ورکی په انکار د قیامت و د قیامت نه انکار کی نمونی او پاخر کی تسلی ورکی غمبر تا او داوره توحید دې تر کې سرا روان روانه اخر کې داوره توحید په توګه بسم الله الرحمن الرحیم واسع فاتی وا فا فرشتي گوادی قطار قطار صفاف قطار جوړول سره فزاجراتی شلون کې فرشتې زجرن ورې ز له فتالیاې لتون کې ذیکرنوا له ووه چې کمم مقره دغه فرشته ګواه په بارانونو کوم فرشتې مقردي ګوادي او قطار قطارهله تهلالهدي تا بدارې ګواري پهګواري ان الله او کومله واحد چې ب شستا اومات ګار دغه ی والله دی فرشتی وي الله یو دی ا بیاې سلاموي الله یو دی اولی کراموي الله یو دی خدا دا جاهلو د ونا الله سره ن رب ساتې رب داسمانو ولارې دزمکو اوما بين اوما چې په منې دواړه کدي رببل مشارقو او رب د مشرق دی دلته ګوره مشارې خروللو او کل چکم دینو مغرب نو کلم مشرق وروړي کلم مشرقين وروړي لکه صورت رحمان کې هم مشرقين نش او سوره بقره کې اوځي په مشرق تیر شي دلته مشرق وروړو جمع یې وروړل دا په اعتبار د موسم لکه مشرق او مغرب د دا دوه نقاط دی بس یو دا طرف او بل دا طرف او مشرقين او مغربين ناغد دو وو نقطه په یو ګډ باندې په یو موسم کې په بل موسم کې پدې ګټ او پریوتم په یو ګټه په بل اا مشارک هر ورځ هغه نقطه د نور د بدلیدو سنه سو معمولې هغه خوځي روزه انا روزه بدل زیبان باندې راخیږي په بدل زی باندې پریوځي نو مشارک په دې اعتبار سره جمع چکم نه دا وړل ان ذاش کمنگا زین نسما دنیا خاسته قاعده اسمان نزدې ب زینت الکواکب فق استوال دستور سره وحفظن او ساعت الاسمان من کل شیطان ماردو ده هر قسم شیطان سرکشنا ګورا استوره حکمتون سری استوره فید یو د استوره پیدا چې د شپې مسافر لار دا یو دیم دلته کې خیستوال ده اسمان او دریم چه کم نه نه حفاظت ده شیطانانو نه او سلورمه پستور بانده کسمت کتلو نه ده نشتر ای پستور بانده قسمت بوری ده سشو را غزشو نه نه ده دغه دا ده غسلورم نشتر دستور فیده یو مسافر پیلارمو می راناوی دویم داده چه ده دا زینت ده اسمان او درما حفاظت د اسمان علی او ګورمنګه ا شیتانان د اسمان ساتو لا يسمعون إلال الال او جنش کی خدې اله الملائ ال اعلا ا غدل چدتا مل ال اعل مل ال د فرشتو د نزول د قران مخکی شیتانان به قتل او بربکی نستل او باز خبر د فرشتو اغه به دنیا ته براغلو راسترا یو رښتیا یو کمسل دروغو او ټول به خلکو منلای یو بیوغور پلان دی دا تر ویتیان چې کومنه په دې باندې مشورونه الله وی ويغزفونا ویشتشدی من کل جانبه او د هر طرفنه د هورند پارد شړلو ولهم دیره پار عذابهم عذابه عذابهم شره الا من مگر ا شیطان خطفت الخفته جو تاخته یو خبره فاید با اون آقا پسیشی شیحابن ساقی با شغل روانا شغل روانا آور پسیشی که تاسو خیالی خلقی در په خبر شغل پریورده شغل نه در سوڑی آر در شیطان پسی آقا کانی را گزار کن او آقا سره آقا سوزی آو سر ختم شي فستف تهیم زجر ورکی پینکار در خیامت بانده فستف تهیم پستا پوس کرده اینا آم اشد دو چایدی گراندی خلق په پیداش کې امن خلقنا کناسو کچھ پیدا کړي د منګه ان ناب ش منګه خلک پیدا کړی دي من توینې لاذبه دا خټې لارړ ج نه د خټ نه پیدای بلا جب دا بلکېته تعجب کې اوخرودي ټوکې کوي و اضاز کلو کای چې نه سید کولی شي دی تا لا اسکوون نودی نسیت نئ و زاره او کی چې نه دي و نشانه ی ت خیررو کوي وقال ايدي انها ز ل ده السيير مبين مجو جاز رخکاره بیاجرپين کار دقیعمل منا کلج شو منګامړ نا رااب شو خاوري اي ز نوړ ک نا لمه بوسون آ دوباره بجووندي کو شو او ابعون الأولون ز منګامشرران ل بني عس شو ا خولو قله غبراه نام او تم داخلونو من ده؟ قیامت خونه ما نئیه او شرمنده بای سباله فا اینما هیه بشکده قیامت و زجر تنواهی دا چقده یوها فا ازام پده کواخی دی انتظار ضرور انتظار بکی چه منسر بغوث سکیگی پده انتظار بانده بای وقالو بوائی دی اویلنا حیب سوست منگلره حازا ایوم و دین دا ارز بلیره حازا دا ایوم الفصل اللذی او ارز دا فیصلی دا کنتم بیهی تکذیبون احشراللزین جمع کیا کسان ظلمو چی ظالمان دی ظلم کل دی یعنی شرک کلو و ازواجهم او هم مسلک د دی شیخ علی اسلام نے قیمو الاغازه کیوی ای اشباعهم و نظراءهم آغا چی سراب عمل کیو پارس کلولو کیوو ندی اغمل کری هم مسلکو او سره رائعو دی که و ازواجهم او هم مسلک دادی دا هم مسلکی ورته ولی وی باچه پیر بس کول نم مورد بماغ کول او دلتا دا که داگه اغا موردان تا ازواج وی زوج خزی تو وی زوجا خزی تو وی, وی مطلب داده دا دا چنه ناکار پیر ناکار موردان ندار دی خزی ری کولان خزی سرولگ وی و ازواجهم او بی بیان ردی و دای خز د خاون خبر منی کانا چې کمنه منو خو باغی او د کور بیا درسته بعضه چړي نه خز د خاون خبر منی دا کسه چې پیر بده تسوی بی بیجی بس پیر که خرسته مریض لبشت با چې سبه وتر نه خبر منل واناځ کیوا ازواجهم وردی وسرایو زکای دا هم مسلک وسرایو زکای و ما اوسوک کانو یابودونا چې دې بعد کو او سیوا د الله نه پهدو روان کې دي الاسلاتل جهی په لاه د جه نمبانې وقی ف هم دي ان نه هم م اوولون تپوس کولی شي پولس روان کڑی که نه دشمن کی نا روان کې نام مشر تواندارې او د د هې کې اوزه چې ک نه سر ب اوول د روان دی تا تا دی کو تپوسته نه کوم د کاېدي به دو زختته روان ک الله به ایعلان کود دي تپوس د کوم. دا در سوای او د ذلت پهال مالکم ستپس بهتي کی دا مالکم شیت الصللا لا تناسورون چې دا نه کوي نند یو بل تاسو سو د یو بل نه دا ورنه کوي بل هما اليوم بلک دیدن العظیم مستسلمون علی کی خودن کی بشی یا الله چې سوا غمنو خود یې ځبن منګه بچکی واقبر بازو هم اما هغه مخه وبو چې باه په بعض کې الله بازنبا هیته یو د سالون تپوس قالو بوای دی انکم بشکتاسو کو انتم وای تاسو تاسو تا نن چې راتلې بمنګ تان الیمین عن الیمین پتا کا سرا د اخلاص کی طاقت یمینا د اخلاص کی طاقت و تاسو په طاقت باندې مونږ راتلې دادہ دا پیران پیران ته بده مریدانه وي یا کو انتم تاسو تا توننا چرا تلیبا منتان الیمین پا قسمونو بانده قسم بے خوله منتزی مواریو ای کدی کس گنائی والنحمل خطوی آکم سو تین کبوت کې تیر شو وابل منگاستا س گناؤنا اللی وما هم بحاملین من خطوی آم من شید یو سرا گنائی نشیغسته نیمین قسمونا یا قوانتم وی تاسو تا توننا اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چه که بناسته از خبره برکا ورکا کنه شکرانه شکرانه شکرانه شکر ورکا کنه نده جیب بیولم اولو او ایمان بیومن اولو تو دکه امینه وی جیب خی طرف ته نده جیب بدرانم ظالمانه و ایمان ممرانه و نندل تکی پازه فی گریب تاری قالو بوایده بلن تکونو بلکه نوه تاسو مؤمنین یقین کون کی تاسو پا خبله چه کم نینه با ایمانه نه اناکار پی بلکو بللم تکونم امینین بلکو تاسو نو ایمان دولنکی و ما لنا و ما کانو او نشتر منگ للا علیکم پت و ما کانو لنا او نوز منگ دا پارا پتاسو بانده من سلطبان سغلبا بلکو انتم قوم انتواغین بلکو تاسو یا قوم سر کشوی نا کنزل و تم کئی رتی زوریم خواه او پس کئی مرستو کئی فحق آلینا وساعد جامنګ باندې قاله رب نو نه د عذاب دروازه مونږه ان لا ځای کوون به شيکه مونږه سکون کړ دیو فاقويناكم پس بیلاره کې مونږ تاسو ان كنا قاويل زکه چې مونږه بیلاريو مونږ زکه تاسو بیلاره کړې چې مونږ په خپل بیلارونو فاین نو به شيکه دی ماځن پدارو باندې په لځه په عذاب کې مشتريكون يوزي بي ان به شيکه مونږه کذالکا دارنګي نفلو کار کو بل مجرمين د مجرمان سره ان نام اوس عله داعذا بیانوي چې داعذاب یرلو ورکول شي ووج ان نام شدي کانور د دنیا کې اذااقین العلم کله چوبېوللی شدي تا الله ال ال الله چې نشتې بل حاج پر کوون کې ال الله مغی والله ستک بیرون نه دي به مخړو یا تک بیروندي به ان کار سر و سره کله نازه وی او برخې وله ورکي ات کې بر را شي اجاللی حته اللهوا دهې پې غمبره ټولمت ګاران غوی ک او ګررزو چې دا ټول سرنی ش ی والله رو بلی <تسخن> داسام و قولو ناایدي نله تا کوشمنګا پرې خودونو کې آلیاتنا د خپمت ګاران اولیشا په مقابل دیو شایر کی مجنون لیوانی پیغمبر ته شایر موئی او لیوانی وطا موئی نکتا تی چا لیوانی وی نخیر سرے وی سنت تری کبا جوندیش بل جا آ بل کراغ بل کراغ لیو پیغمبر بالحقی په حق باندی پا حق وی ناصرہ و صدق المرسلین آو تزیک انکی دام بیو و داغیر تحریکو ته جوندی کونکی نور سوائی د هغه جنونه له ونه شهر ده انكم به شکتاسو لذای قل عذاب الالعیم خامخس كون ک دا عذاب درناک به او ما ته زونه په ذهن کې در کول ته استه الا ما مگر داسو كون تم تعملون جتاس کول الا عباد الله المخلصین مگر بندگان ګاند الله خالص اولائک دا کسالم بیر پارا اور اس قن معلوم فراق دی معلوم فواکه همی دی و هم اوردی مکرمون دقدر منونه به تے جنات النعیم و باعنوان نعمتن کی اعلی سرورین و تختن بہ نعمت مقابلین یبلتا مخامخ نستی جف شف مخامخ سارے ناسن خلوستی آ کہ پنای ننی چھ داو کیدے نا پخابو کنا تے جسم بلا سے کٹون کی تیار بہ ڈیوہ بہ ملکڑا اے بہ حسن گا چلو کسے سنگ وا پیشورو نیو بل بینلی دو نہ عیوب تہودی چھو دی بل بہ کسے دنا مارو چکلہ کیا غلہ ک پلانیا بس د چې مخامخ ناست نهغ یر خوون کوي جان به یو دغه به غړی دللی او د غته او قطار قطار بهناې یو بلته مخامخ بهګوری یو توافلی ګارزو بشيديبانند ب کان پ معین د شراب و شرابو پیاله او جګونهې لاس نو پې دي تپین به ل مزیدار مدار به ل شارهبي د پار د سکونکو ې کې غولن سر دردي والله او نه بې د هغې د زفون بیا او دنیا شراب خو سړی د ما خرابوانې نه مجنود د نه جوړ او الله و مزات الله ل شاره بین ل مېدار او ت شوبه کااک ب نه به دا هم او د سره قا را پرې بندون کې ده نظر بې باندون کې د سترګو بې داسې خېستو بې چاغه باز د باندې یادم داغه مالک او سترګې بکه تا کوي قاصراتو طرفي باندون کې ده نظر بې عین غټو سترګو والے بې دې خېستو والے بې خېستو سترګې وي ښا اگوره د سترګو کې حکمتونه زیات دي ښا سو سترګې داکي مختلف ده دا غری خو بیا باری وایو بل تبغور چې ور د دسترګې څنګه غري <خب> مده وځبان خدادا چې ګټ د سترګې عقیق خیسوال زیاتی او بانه چې کم د سترګو راوګدې ناغه دا سواله پیداږي دا کاسې هورو چې کم نه د عقیق بانه هغه بوګدې د خیس سواله دغه بزيات دا رنګي سترو کې والو کې دامشتار چې سخياني او سب څخه خياني اسه بخيلاني ځکه نو مینهاله چې داسر کوال لري دا داسر یا داسری په دیوجه باندې د وجه نه یو پیران یو عالم هغه بلار تیرې دو ناغه جو قتل اصلي تنغه کې د بخیلتوم نشانه وی داب بخیلې اوس هغه په لارته نه غوته ما صرفې ساره کې دمه وکي عربې خان اې ساره کړې ډېر خمو کله پډوړې غپې وخرول هغه یې را اپاغي رسولم نکلي را رسولم پاغي لیکلې چې سترو کې دا د فائدې دا د نقصان هغه سوچ جره مدرسې سره جوړې اته وړل لړا دغه کو نشانه د بخیل تو به او هم دسمه مل مستیاره کړل چې بلر استغلاله تنو ته بیا ما سريچاريږي هغه ډېر راخدا وی بیاخه مکه الله پټو ډېکې ولوکړل نه کفشو ځان سره کړو دماتي تب ځان سره کړو دي انخه پاکښتې سترګو کې چې بخیل دي ای چې بل ورځا نه په بل ورځ باندې بیا ماته چې ما سره به ګوره دمکه یې بیا خد چې وډوره برابر وی پسر اوره مرسته یې یارای ما وی چرې دارشانه مالکله خو ما سې وکړل ای چې څلور مرسته چې زړه له ما ندایو په اسبه نسورو دی بتا به جتي هسته کې ځخه په دې اسوارګم ده خدما ده ای ماده سره وی تا چې ما سره درې درې وړه خلله وی ما ور کې اسواله کو چې ځما غو رساله رښتینی شي ها واستواغ نه خو ځما رساله رښتینی شي دور زن فکر غمو سره دا دا سي کله کله کې کل یو معلومي ها مثال داغو یو دوڑه ری ما سر خوڑه ده خیش کانست از رو سر زور روو تلو انا اللہ وی آغت سرگوالی نی خیسته بی کانهن گویاکی دی بیزن پینی مکنون اگه ساتلی شوی بی کانهن گویا گویاکی بیزن مکنون اگه دی ساتلی شوی اصورت رحمان که برا شی کانهن الیاقوت والمرجان گویا کې دا هوري په شاند ملغلو سرودي عادل تیز پنیوي بيزم ناولې لکه د چا سری کوي د چا سپنی کوي ناله تلدار چا فقره سپنی هوري کوي سریو دنیا کوم څه کم نه رنگ دغې خامخارنګ وروغني د چا سریده چا تورواله چا سپنیواله کانهنا دا هوري گویا کې بيزم مكنون سپنی ساتل شيوري اګه ساتل شيوري فاقبالا پس مخامق بشئی باز هم بای پا دی که یلا بازن بازتا یتساءلوم چیتا پوز پاکیو بلنا قال قائلوم منهم او بای یو پا دی اینی بیشکا کانلیون لی زمار پارا قرین یو ملگره لاجنتیان چیوزی ندی بای یو بای سر باسم بای سکی ایر زمار دنیا کی یو ملگره سنگو یا قولو ای باغو این نکایتو لمن المصدقین تصدیق دی خبری که سو رشتی نی آئی ازام اتنا آئی کل ترابن آشو خوری و ازامون آئی اڈوکی آئین آلم دینون آئی بیشکا بیشکا منگ با خامخواب پا نوی جون کیو آئی منگ با نوی جون کیو داتا منی خالو بوی اغا ملگره حل انتو مایتو آئی تاسو مطلعون لٹو انکی داغی ای ولی تیسو گوری یو کنن نو او بمومي طلب ب کې فره او اوې زوائر زوایر ج په د دو دوزخ زخې بپروز او ظاللیمه تا خو مدونه کې دوکا کولم قالو و داجن نهې مالګې تله قسم پې ان کې تا نېې تهله تردي انتی زه د حاله کړی او ظالمه زبه مساالکه ته غوردولو دی جانم ته به ځومم راغلله و الذول <سؤال> <سؤال> بچو ما ولولا نعمت رب بي کچې نه وې اسان در په زما لکهندو خامخاشو بم زما منل <سؤال> مو زري د حاضرې دونکو نه په دې عذاب کې افمانه نه نو اينه منګابې مې تین ملکی دونکو د خبرې به وته کول الا مو مگر ما دې زمنګ داړم بنې ومانه نه نو یې منګابې معذبين عذابې دونکو انه انه ها زانه ردا لو الفضل دا انه بیشک دا جنت یا داوری لحو الفوز العظیم خام خاک کامی بیرخت لویا لی مثل حازا دا پارا دا دی نیمتنو فلی عملی لاملون عملیو کی عمل, عمل کون کی صوفیانی سور رحمت اللہ علی بیچا خوب گلدو چی برزقی او خوشالو کو دیویو لین ابلی تا بیدا ستو چاوتا یہ سنگ چلی چل بی بس نور سسکے خو لی مثل حازا فلی عملی لاملون د دې نعمتونو د پاره دې چې کمونه تیارې په کارو اذالک خیرن ایا دا غوړه دې د نعمتونو نزولان په ميل مستیاکي ام شجرۃ الزقوم کنا ونزل زقوم او خبري ورکا او سیرا ورسی زه کله یرا او کله اومیدو ان بشکماږه جعلنا غرض له دې لپاره چې د تن امتحان لز ظالمین د پاره ظالمانو یا فين تن عذاب اول لز ظالمین د پاره ظالمانو آونه د زخمه بوطه اغب خوری په زور دوره ان بشک دا شجرتون دا سی بوطه ری تخرجو چروزی فی اصل الجهیم پا ویخ دا جهنم که طالعو حاق وانچه داغی که انهو گویا کې دا رؤوس و شیاتوی سرو دا شیطانانو دی سرونا دا شیطانانو بی دا سی بدشکل بی چه شیطان سر دی فا انام بشک لا آکلونه خامخا خوری بامنا داغینا فا مال اونه پر دکی با مینه ل بتون دا بزور زور باندې بخری دا مستکر اذاب ويونه سم عین نلام بیا بشکدیره پالا علیها دای خراق پسې لشابم من حمیم قمه خاص کلو دا گرم و بوري اغبین زوی ابور پسور سم عین نار بیا بشکا زیدوا پسیر دی له الجهیم هم خاص لر او دا او دوزخت به ورلاندې ته و بغول ان هم بشکدی جرم سويره دا دغه حسابونه ول ورکي ان هم به شکدي الفا مندلوا ابا هم مشران فل زالين او اغه بلري مشران پسي فهوم پس دي على اسارهم و نشانو ته تعليم داغي په قدمونو داغي باندې يهرون زغلول شو داسه منديغي پسوالي وي مه د مشران غزړي تاريخي راتنګي کې اغه سول دین را اتين کړي او بزدادا لخير وزول دندارا چه او گورا انهم الف و آباءهم زوالین فهم علا آثارهم یورا و لقد زولا او یقینا بلالشو اکس قبل هم مخی ردین اکسر الاولین زیاطر رنبانونا و مخی امدکسیو و لقد ارسلنا ایقینا منگرو لگو فیم پا دیکی منزلین یراورکو انکی او گورا سرنگیشو انجام دو منزلین دو یرولشو انجامی ایسا شو اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چون کلو شوی سوک دیا نادانا نوحن دید یکی چون شوی بندگان دا اللہ پران ذکر ایجز دا انبیاء ذکر کی ما تا مختیب ولقد نادانا یقینا فریات کلو منگ تانون نوح علیہ السلام فلنیم المجیبون نمانگ دیرو غورا قبلون کی داغیو داغی دا داغ سوال. وانجدناه باتكمن اغلرا واهله تعب دار داغ من الكرب العظيم دا مصبت لينا وجعلنا اوغرد المنغاذر تو اولاد داهم الباقين لفات دا شونا وتركنا برخدم منغ عليه داغنا في الاخرين نخفر سنوكي سلام سلامتي علان وهن ونو هل السلام من في العالمين فخلوكي في العالمين فخلوكي ان بے شک من یا كذلك دارنگي نه ظلم سنين بدر کو نه کانتا ان بے شک دي من عبادنا المؤمنين لبن جانا مو منان زمانو ثم اغرقنا الاخرين باغرق من غغ نور كما مخالف دله سلام وان من شياته بشکا دنه سلام وان من شياته بشکا دله دنه سلام علي ابراهيم خامخ ابراهيم عليه السلام ده انه عليه السلام مولاد کو. ایس ای جاء ربو کلا چراغه خپلتاب قلب سلیم پڑھ روغ سره لروغ متوجی کلا چراغه پځله متوجی سره اسقال نبی کلا چې خپلتاب وقام خپلتاب ما ذات عبادون د چای بات کوي تاسو ايفکن ایدر اورګوکړي تاسو آیا دروغ علی حسن جاران ایف کنی جو کلی تاسو آلیہ تنمت جاران دون اللہی سیوا دا اللہ نا تلیدون تاسو اراد کوئی و دا زانم الہان جو کلی فما زنکم سرگمان ساسو بی رب العالمین فراب دا مخلوقات بندی فنظرا فسوی قتل نظرتا پا قتل سرعا فی النجوم فستو روکی ابراہیم علیہ السلام بارستو رو قتل لکاقی خو خو ا ستاره پروستو ابراہیم علیہ السلام کوم هغه چې نور ور دي ابراہیم السلام ته موږ سره جوړ لاغه داسې بارو قاتلو سوچ وکړه لاغه یې کنه د دستور ته وکتل ویزه خو نه جوړه ما چې هغه د دستور نه معلوم کو خپل دغه قسمت چې د بیماردو انو <تصفح> ابراہیم علیہ السلام اته پاتش دا د هغه ځکه کومه عقیده و علاوه وقال اوی ابراہیم علیہ السلام انی سقیم بیشک زبیمارم بالا وکتل سوچیو کوم یاد هغه په خبر کې سوچو دا عربی کلام کې نجون چې کم نه خبره ته وی خبره کول ته وی هغه چې څه خبرو کې چې من سر زو داس چاله داسه ابراہیم علیہ السلام یو څاډه سوچو دا هغه په څیر انی سقیم زبیمارم زین شمل له ول بمالما داغیت او نه غول کیوی تستافر د کوپره د شرک د وجد بماره دز بمار کله ا ج حق پرستی اولت د قوم او د رغیت تافي نه داغی پاغه منکرات چکه مغی کی پاغه باندې خپي ا چنا ها د سره ولي قفبني اخفل غرس نه کي نه قوم او رغیت او قوم تبعتیږي شرکیات او بدعت کی متبارشي وکه ربه خپل کار سرسره دنیا هغه کم دیلوشي که د سرپ دنیا راغونдеш ابراهيم عليه السلام مستعرضه شرک د ودي نذبي مارم فاتاولا لاليدانو داغنا مدبرين شاکهونکي ابراهيم عليه السلام پري خد او غي لل اعدوي زبر ز بتاو سرور غ گورم د بстаў د بوتخانه ته زمنا فرار الالهتهم نو لا تاوشو الهدارتا وقال لبي الا تاكلون ولتاسوا خداث نکوي داغه درګه تراغه ابو تن بکیو اته بر ځان سره خلاصتو لا ول وت ملامت یاد پاره وته ځاګه یو ريدم ابراهيم عليه السلام اي الا تاكلون قالوا اغانه ول نخره وسربن ول الوان خلقنا غيفو ندعو تو ما لكم لا تنطقون دا کار د الله شوه چې ما سر خبرې نه کوي دشمنونه ما سره خبره را سره نه کوي اجداه سو خبره تر غیر چا پیرو وسکنون جو فراغ عليهم ضربا باليمين شورو یکه پاغي باندې په واخل مضبوط سره ajo ټک په دбут نوخو جو رحمتوب د نو ځان او ځوانانو د نو ځوانانو کار د شرک دی هغه ختمي د اړجه د شرک اړي قائمي فاقبلوا الیه نو مها مخ شو دې تای ازي فون چې منډي والے په مخراج دي کلو واپس رالو لو ا درغاته کوتن جو اس درسټ پراته يوغه ماتا چې کم نه هغه مچل بو تغه پکې پری خو اپ دې کपरे کې ولا کوله چې کم نه ځان کړي دې راځي دي يو باندې توج ده چلشي قال ابراهيم عليه السلام اتا بدون اي تاسې باد کوي ماده عاشاتن چې جو کړي تاسو په الله سبحانه سورته ابراهيم انبياء کې واکه تفصيلي مو ذکر کړي والله خداپ خلاکم پیداکرې تاسو مع عسووکو تا بلوونه چې کوي تاسو قالدي اب نو جوه کې لو دله را بونان آبادي ف کوو غوردي ف جهیم پاغ وررکې غې دی ورته فاردوبي دی دا دوراغه تادن د چل کولو په جا نامل سفلین په سګوردوله منګادي د لانده شوونه و خا ابراهمه اسلام تلونکی ما ایلا ربی اقپلتا سیادین زرد چلار بو خیماتا ربی ایر بزمان حبلی راکی ما تامین اسوالی ہندنی کانونا فبشرنا ہو زیور کم اغلرا فبغلا من حلیم پیوکل علکو خیار سرا پیوالکو سبرناف سرا فلم ما بلغا ارکل چوگل سیدو ما او سایا بلوختا سای کوشش تا ہوئی کوشي چې انسان هغه وخت شروع کړي د کارو چې د تا کرشې ځانه ته ورسیږي ما وسایا اورسه د سرا بلوخته قال و ایبراهيم السلام یا بنیا ایبچیا بچیا یرا بهشکه مال د لدی فلمنامه په خوب کې انی بهشکه از بهوکا علالمتا فنزور ما زطر نسرا را, را که متا قال اسماعیل السلام یا بت پلا را افلقوا ما غسو امرو ویلکم کولی شی تاتا تا ساتجدنی زرد چبو ما ان الله کر زید الله من الصابرین لسبرنا کنه فالعما اسلما ارکلت سلاش دوالا وتلو راوی قرزو للجبین بطن دی باندي بطن دی باندي راو قرزو وانا دیناو आवाज کوم دت الله ومن واتاوزکو ایها ابراهیم چه ابراهیم قده صَدَّقْتَ دقطتر رویا یقین کار رشت کو خوب به تا خو اغ ر ان نه ب شمونګه کذا لکه دا رنګې نهزل موسیینین بنیورپنی کاوته ان نهذا ب شکه داله وال بله اوومبیین خامقانتیانښکاره وفه د ناو او ورکمونږ اغته بزبهن ع فدا فدا قربانې ته وي فدا لکه نبی له اسلام واستلام حضرت صادق رجلان ته ویلو فداتک دی ابي و امي زمام ورپلار دي ستانه قربان شي بيد من قرباني وز ده خبره چې اسماعیل السلام او کنه اسحاق عليه السلام هغه ذبیحو دا یو یوه مساله ده سور کو اسماعیل علیہ السلام او سور اسحاق علیہ السلام یہود چ کم دین اغي وچ اسحاق علیہ السلام ذبیحہ علال کڑے شوی اسحاق علیہ السلام لیکن وقران نو معلومی کی داسې چې دای اسماعیل علیہ السلام ولې دلتاوی فبشرنا به غلام حلیم مانگا زیر ورک ابراہیم علیہ السلام سراب پیو لکو حالیم صبرناک باندی پا لکو صبرناک نصبر چاکو ایچی امتیان پچا باندیو نو ورپسی چفلم ما بلاغ ما حسا یا دیزے کی خبران دیشمیلی سلام دی آو دیساق علیہ السلام بارکی سوی یو سل دول سم عید کی ورپسی رازی انہو من عبادنا من عبادنا المؤمنين. وَبَشَّرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ السْوَالِحِينَ وَبَشَّرَنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ السْوَالِحِينَ اللہ وی منگا زیر ابراہیم علیہ السلام ورکب اسحاق علیہ السلام چه دیبا نبی نچه اغلی دنبوت خوشخبرو گجی دیبا آپ پیغمبر جوڑی گی نسنگ زبیحو گر دیدو زبیحا دا اسمیلی السلام نه. دا ابن عبد العزيز رحمت الله علیه په زمانہ کې دربار کې يهودم ناسټو نورم ناسټو阿尔تپوس شوه چې زبیح صود دی نه وای دا خو اسماعیل السلام دی زکا دا يهودم پوېږي پدې خبره چې زبیح اسماعیل السلام نه اساقل السلام نه دی خو د زد او د عیناد د وgine چې کم نه نه دا رنگی دا عبداللہم نے عباس رزان روایت کم چه دالی ابن نبی طالب اغن نقل لی اغی که داری چه اغوی زبیحو اسحاق علیہ السلام نو بلکی اسمیلی السلام او دویم دادی بل جوابو چې منہ هر اغا کم زیرے زید قربانی منا اصحاق علیہ السلام کمزے شام کیو اسمیل علیہ السلام دلتا مکہ کیو نظبی اسماعیل علیہ السلام شکر اصحاق علیہ السلام اسمیل علیہ السلام من حرلت منا کے ریزے دا قربان اے اور علیہ السلام ہو اگر شام کیو بل دادے چاگا خکر داگا گڑو دیر زمانہ پوری دا خانکابی پر گڑبانے پراتو لیکن کله چاہ جاج بنی یسف اګه من جنې کو چالو نه داګه فوجه باندې خانقاه بيغه شو چیتشو هغه کیرخ کړو هغه چې کم نه نه شو اغه ختم شو نو خو په ماکه کې ر شام کې نه ده د دیو جنا ده لمبا ټول بیان دی او بیان نه وخه او غټ والی خو زبیا اسحاق عليه السلام او نو اسماعیل السلام ده دا رنگي نبی عليه الصلاه تا یو کس راغه وتوی یا ابن الزبيحين یا ابن الزبيحين لطافوس شجدا نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم نبیه چتا ترا زبيحين وليوي ويداد وا يومه ما پلا عبد الله چې زمانه کې عبد المطلب کله زمزمغه کوې کنهسته نو یې کچردہ کامیاب شو به سمي روختي برابر د زبر یوز یلالو نقه چې خسن وای چې عبد الله روته چې عبد الله لعلونه د هغه که ماگان او پسراله کزمن غلک دلال کونه خبردل نه وي د هغه سره بیا وخان چې قانون خسن کې چول تر دې پوځ سو خان تو رسیدل د خان وروته د هغه لال کو عبد الله هغه نبی اسلام السلام یو زبیح زم ما پلار ادم زمانه کو اسماعیل السلام ځکه امن زبیحین چې کمنه غته بيوي بهر حال او مساله عمدہ کsede کم روایات تین آقی کې د اسماعیل السلامو د زبی چی کم نینو ذکر دی اغزبی خو اللی وفد به بزبی نظیم و ترکنا او پر خود منگا علی داغنا فی الاخرین نخفرستنو که سلامن سلامتی علی ابراهیم و ابراهیم علی السلام کذالکا دارنگی نزل موسینین بدلیر کم منگ نیکانو تا انو بیش قدی من عبادن المؤمنین دبن نگانو مومنانو زمانو و بشرناو اذیر اور کمن اعللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیین نبی پیغمبر امن صالحین ای بعد نے کانو نا و بارکنا ا برکت چلو منگا علی پاق علی علیہ با بنی و علیہ اسحاق او علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی و من ذریتهما اولاد دی دوالن امحسنن بعض نیکان و ظالم بعض کمی کون کی لنفسی و بارخفل ذن کہ مو بی اختیار وَلَقَدْ مَنَنَّا مننا او قصسان کل من ال مساابق ممسال اسلام پهار السلامباني ولاجه انما او ب مند دوالله وقاممهما او کوم ددي دوعاه من الكرب لظيم دا مصبت لنا سرنا هم دا د منګراغي په قانو پهشدي عمل غاالين د غالبونه نا عمل الكتاب المبين او د دو تهرکلو وحانو السلام او سره پیغمبرو زکه دواله تن نسبت کو وحدینا مستراۃ المستقیم او موږه مضبوطیا ورکلودی تا دا غلارنیږي وترکنا علیہما او پری خود موږار د دواله نه فل پرستنو کې سلام والسلام تعالی موسی ف موسی علی السلام او په السلام ان به شک موږه کذالکا دایږي نزل موسین بدل کونی کانتا انما بعثك ذات والا من عبادنا المؤمنين لبن جاءنا مؤمنا زمننا وان الى عساب شكل يا سلاما لمن المرسلين قام خاد لجل شونا اسقال لقومه وكم وقيت بي قوم بلتا الا اتتقون ولنريد دلانا اتدعونا ايات سرابله بغلا بغل بوت او الياس امام البخاري رحمه الله او ادریس کامنا دار یو نوم دی لیکن ادریس علیه السلام زن لپی غمبر دی الیاس علیه السلام زن لپی غمبر دی جدا جدا بی اولیاس او آل یاسینو دا یوشاندی دا یو نومونو ری اتا دعونا وزدی اولیاس علیه السلام سمسل کلوا دعوه اتا دعونا اتاسو لا بلی بغلن بغلبوتا و تذرونا او پریز تاسو احسان الخالقین اغ الله چې خستا پیدا کوونکې دی واخله خله شک نه دل در کړی دیغه پریزی او بغل بوت چې کم را بلی دا بغل بو دا تقریبا 300 غزا او دا ټول د شروع او دن نفقې ملغ لري وي سالور 100 منجوران ردی اوس بس منجوران الټوګټو تناستي هغه داس بوته ها چا ول تول سرو زرا ودن پکې لالونه عمل غلره وي اصلور سرو منجوراني وو او دا دا غې چکم دین وو دا جرس چکم وو ناغه په مونونو باندې سرو او چې څنګه به غې لور کونه پر سرور مله کې دا غې आवाज باورې دېش داس یو لوی درگاه دا س دې لکه دی وکړه کړه دا تا غي بغا شو دا لوی دا کسل درگاو او دا پیغمبر اللہ رو لگو او دا آغد درگا ردی چکم نه کو او نمو تا واقستو اتا دعونا باغلن ایتاسو باغل بوترابلی دانه دا چی تب نم ناخلی یه دامو آئی چی او پلانه بس دا سیا موار زان موار بولی زی قرآن نم اقستر تب نم نالی وی پیر بابا رحمت اللہ لی چی سکر آمدت کئی نداخی در شرک د تحریب چې کمم د نغو ګورې دغه تاریخ ګورې ته دونه بعضن تاسوه بل بغلل بته تزونه پریز تاسو اسن خاالقین الله چېستا شل وررکون کې تقریاً سلی چې ګزهو ده سیل ګې چې د هغې الله دغه الله رب کومره ستاسو دی واه به با کومل دا ی ان نهکه منګه کذکه دا رنګ نه ل موسیين ب ورکو منګه نه ان او ب ش من بعد الممنین د بندگانو ممنانو زمن نه د داسې پ غمباره چې د داسې درګه کللو او چې کله دغهې بوتې په شروع کېدون نو مخک جارو سوبالشي دا به تا خلک باغ سر وَإِنَّ لوتن ب شکلو ته سلام لا من المرسين مخال شو او اسنه جناو کله چې خلاص که منغاهله راله او تا بدار ده او جمع انتول الله عجوزن مغربړ فيغاابين پې دونکنا پهذااب کېسمدم مرنلخرين دا حال منجا غنو ونه کوم بشک تاسو لا ترونا خا مخېږئ اللی ان پديبانې مصبیين او د سبا و نه یونو سا سره اسلام منلو مرسین مخده لګه شو س باقا کله چې په تلووالاړولاله فل مش کېشت داکې ته کوم نه لړه ن را ل که نه مغاذ بند سرتینس کې را <coughs> دا حالله ده پپاره چې کمو هغې نه خفه شو مسله بهیان کا نه نه لړ مخبان دی نو کې شتې فسهمه که څنګه واچوغي وکړ او کان شده من المدحزين د مندل شونه چېشته دا خبر چیرې تا تاسو کوی چې سوق باغر د مالک را تختې دل لري اجازهت نه نبی نو صلی الله علیه کېزو نه سره دا سنوا بلکې دا د هغه طریقه وا چې کله چېشته کې به کسان غن شو په ډو په ډو نا غوته یو کس نیم لر د جس پغشی کشته ادرن وته دي نا غو یو ماکوس کبره یونس علی السلام نه ماکوس ک خیر ده تاس لغه ازوب خیر ده کول شما نو خجر پشته نه پکا تا كون جوه تا ته ما یو واست الله نه خلو اجو خرف بس هغه تیر فالت قا فالت قمه الحوت پس ناله کدل رمئی تکم لقما غن ولای تو پیر کدل رمئی وه وه ملی مو د ځان ملامت کوو یارض دا سرراله من دا اوس چل فلا لا نه پس ک چر نو دیکانه من مص د پاسې بیان نه ون کو نه لله بساخوا کلفی بت نه وي په کېډ د مع کې اللاو می یو بس کولی چکره ف بس نهو او غمونږ د میدان تااس خالی میدان وهوه سقي مودیبي معرو بیمار دا چې بدن شو زګه صالح خو زمي په گیډه کو نه بالکل بدن دا چې کجاشو وعم بتنا از رغونو کمنه علي په د باندې شجرتن یو بوټه می یقطین د کدو نه کدوونه څنګه ضرورت کا کدو کی تی دی رډې رخه یو خو کدو خوګ دی مزه درد دیم چې کنه نه پانه پلنره نو سورې ختې دریمدار چې په دې کدو باندې باندې مچ یا ماشه نکې نه دیاسي از غیدار غونتي از غیدار غونتي نه مچا دغه پکينينه ن را دې وجنا عليه من قدو ونا فاغه به نظر غون کله قدو ونا پهينه سلام باندې وا ارسلناه او د نبی له سلام او سلام په قدو ډیر خوغه دغه پهټه قدو نه ډیر خوګ دي دا, دا به نبی له سلام چې کله ډوره توقينه است او شراب صحابه کرام پیناستو نهغه څنګه په بش په لاس لاس څنګه نه کارځو قدو ډیر ایماي مالک رحمت الله علی هغه د کډ دغه بیان کډ د کس نبی صلی الله تعالی علیه وخوا یو صلی الله تعالی عز وجل مخونه یو خوا هغه یو ټول نه هغه کا وترې ایمان ایمان ته ځکه کني وره شد نه پدې دی ورته ما وی پیغمبر کډ د زیاد خوا خو؟ ته وې معنی خوا مطلب ای طبیعت پر کار دی فلک هغه کې دومره اتباع سنت هغه مینه د پیغمبر اړبانه دومره غالب یا بس پهن تر بیا خللو هغه بس نه یو مناست وروګی دا انا علاوه من فر کډونن اجازه روان کړم او ارسلناه یوه میټळे وغان دکسه فضیلت دا بزرگ دی دا دغه دی نبا جو کدی کې کور په خړه دی کور وته کی کې خو د په کارت نه وته کته تیناس ویولی وی د بزرگ دی د په کارت کې په کته وته نه اس او ارسلناه اولئه قلومنگئنه صلی اللہ علامه تی الفن یو لا کسانتا او یزیدون یا زیاد داغینه او پا معنی دبل بل یزیدون بل بلک زیاد دل او پا معنی اللہ یو لا کسانتا او یزیدون او یعنی د بل یا او پدی معنی چنورم دیری دل او زیاد دل یولاکو هغه مخاطب ته شکر راځي یولاکو او کنه زیاتو یا کوم او هو دا په کلام د الله کې نه د غوړې خط دا وي داغه دا مخاطب یادی هغه ته اشاره څرادم د الله کلام کې شت نه بزي دا مخاطب یادی چې مئات الف دا یولا کسان او زیدوون یازیه ردینا زیات دل بلکې زیاتې دلده کې زیدونو چېغه د مزارې ده نورم زیاتې دلتهامو پهسیقو کاغې فمتطان پیدا وررک منهغې تهلاین تر وخته مقاره پورې پهته په تپوچو که دی نهلی کل بناتورب ستارهپاره لونه دي وله عمل بنوندي دپار زمن دي الله لونو ثابتې او ځان د من خلک نه الملا کته پیدا منګ فریشتې ناسان لونه او هم شااهدونو دي حاضرو. على الخبر ذا انهم بشكل دي من اف كام دروغ فن لي يقولون اويدي صدرغ وي ولد الله شنو ولد الله ما خلق باشان اولاد وانهم بشكل دي كاذبون خم قدروجندي اسفل بنات اي غورقدي لونا قال البني فزمانو مالكم شيرتاصل رات كيف تحكمون شرنغي فيصل قوتاف افلا تذكرون بيام ام لکم اشتر استارو پالا دلیل مبین اخکارا فاتو پس رولی بی کتابکم دلیل خپل ان کنتم صادقین کجر تاسو رشتنیه و جالو دی گردی بینو و من دا اللہ بین الجنتی فمن پیانو کنه نصبا سب وی الله پیانو کروا دکردی فرشتیه لولدی اللوی دروغوی و لقد علمتی لجنتو او یقنن پو دی جنتا انام چه بیشک دی لموزرون حاضر علی بشی وتپوس پتلکی سبحان الله پاک ذات الله اما دا سنې چې فونچدیه بیانې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص فئنکم بشکتاثو و ما رسوکو تعبودونا چې تاسو بهات کوي ما ان تم نه یتا شو علیه پاللا بندې بفاتینین اټلبل ارکون کی و تاسو نه چې تچالبل ارکای یادت ما انتم نه تاسو وال اس یو کاسل لاره بفاتنین پهله باډې تقریب پر کوون کې چالله تو چې دغیلو دکه ووررکه دغی باندذا بر را والله نه نه تا چې کم دی دا کولشي ان لامن مګ راسووکهه هوواچ هغه سواللجهب داخلېږ جههننم ته دازانانله کرام دی یا کوئی استثنا من قطعا ده یڅوک جهنم ته داخليږي نغي په داخلي شي هغه به ته الا من مگر اسو قهوا چغاسل جهنم داخليږي جهنم ته بدبخت اينغه به جهنم ته داخلي شي او که استثنا متصل شي بیا معنا الا من مگر اسو قهوا بد بدبختي سوال الجهيم سمانا ناغا بیلارکی گی با ایلا من مگر آغازو که چا غوی باد بختا سوال الجهیم نو داخلی کی با جهنم تا ایلا شیطان دی بیلارکی بیلا دی چکل آغاز سر متصل کلامی وما مننا او نشتر دمانگنا اللہ لہو مگر در پارا مقاوم معلوم آغازے معلوم دے وین ناغشکا منگا لنا نسوافون منگا قطار قطاریو فارشته وی من د الله تابعدار و ان بهشکه من ګال نه نهول مسبحه منګه پاکي بیانون کیو و ان کان بهشکه دی لیقولون خم لو ان عندنا که چیرې موږ سره ذکر نه نسيت من الاولينا دلم بنو خلکو لکن خم قشوب منګه عباد الله المخلصين منګان د الله خالص فکفروا فزين کرقبي داغنا و سوف يعلمون و زردی شدی او پاشي و هغه نسيت اغيانه مانو وقد سباقت او به تا سر وړاندې شوي د قمتونه بهنا زمنګه ل بعد المرس بندگانو زمنګال لګل شوته توید مسله ان ب شديلهعملمان صورورونام مخدي سر داد شوري وال لا زمار طرف نه غی سره دادو وال زینه جاهدو فينا دله نو سبل نه و نه جنا بشکله کار منګال خام خادي به غاالب فتول لام په مخوالهورې نهحتې تر وه مقر راپورې افسر څخه به و دي په په دی چې دي و وې آ په بیا عذاې نه په زمون بانندې یا ستا جلون دي تلووررکې په ځ نه ځله د کله چې راشي به ساتیم په میدانوندي بانډی په ساپس برناکارې سبا نظرین سبا د یاروله شو کله چې نوبی ل اصللا ته السلامو. خیبر تر ور رسید پاغي باندې عمله کوله ناغي ويا غره الای دا الله پیغمبر را او كون ته تو تختی دل نبی صلی الله و سلم فرمایل الله اکبر خرابت خیبر الادر له خیبر مرداباد اجوبه سغي پټ ش خپل زوینه وتولعن مخاله ور دینه حتا هی تر وخت مقرب پوري و ابسر اخبوین دي فصوف يبسرون درد چدي بمویني یا و افسر او بوینی تا فصاف افسرون نديب مويني سماتل حقیقت بخارش دي بخپلن جامويني تاس بخپل ج کم نه ناغا انجام آغا ويني انجام سبحان ربک پاک ذات درست رب العزت کی مالک د عزت و رب العزت اور د عزت چاله عزت